Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Es war herrliches Sommerwetter. Und Julian, Dick, Anne und George hatten gerade ihren ersten Ferientag in Kiran verbracht. Gemeinsam mit ihrem Hund Timmy waren sie an den Strand gegangen, hatten sich gesonnt und im Meer gebadet. Schließlich setzte die Dämmerung ein und sie brachen zum Felsenhaus auf, wo George mit ihren Eltern wohnte und ihre drei Freunde in den Ferien immer zu Gast waren. Ihr Weg führte sie am Fischereihafen vorbei, in eine Straße, wo ein neues Fischgeschäft eröffnet hatte. Hört mal, Hä? da macht jemand Musik? Ja. Das ist Ahle Peter, unser neuer Fischhändler. Ein segender Fischhändler hier in Kirin? Echt? <lacht> äh, meinst du den Mann dort, der zwischen den ganzen Leuten auf der Straße sitzt? Genau der. Der sieht ja aus wie ein alter Seemann. Er war ja auch einer. 30 Jahre lang, glaube ich. Echt? 30 Jahre. Oh. Los, komm, gehen wir mal zu ihm. Okay. Musst du du auch. Vor dem neuen Fischgeschäft saßen einige Leute auf Klappstühlen. Unter ihnen ein älterer Mann in einem blau-weiß gestreiften T-Shirt. Sein Gesicht war braun wie Leder und voller Falten. Am Kinn trug er einen schlohweißen Bart. Und um seinen kräftigen Oberkörper hatte er ein Akkordeon geschnallt, das er mit beiden Händen spielte, während er sang. Gut guten Abend allerseits. Hallo, George. Und ihr seid wohl die Freunde, auf die George so sehnsüchtig gewartet hat. Mhm. Ja, genau. Ich bin Julia. Äh guten Abend. Ja. Und mein Name ist Dick. Naja, dann herzlich willkommen in Kirin. Wartet, ich hole noch ein paar Stühle aus dem Laden. Oh. Seht mal, wer da ist. Hallo, Leute. Lange hey. nicht gesehen. Hallo. Ah. Du auch hier? Ja, hast ja. Du. Hey, Hallo. Mit flinken Schritten holte der alte Ahle-Peter vier weitere Stühle aus seinem Geschäft und stellte sie auf den Bürgersteig. So, bitte hier. Hier ist Platz für jeden. Danke sehr. <lacht> Komm hierher, Timmy. <lacht> oh, sehr gut. <lacht> Weitersehen. Was ja. meinst du? Ja, Kannst du ja. Männer mit Bärten finden? Ja. Aber sicher doch. Alle, die mit uns auf Kammer müssen Männer mit Bärten sein. Und alle! Gern und fein und glas und fit, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und fein und glas und fit, die haben Bärte, die fahren. Ach, mein so lernten die Freunde an diesem Abend alte Seemannslieder und lauschten den bemerkenswerten Sangeskünsten von Alepeter. Schließlich war es so spät, dass alle müde wurden, die Stühle in den Laden trugen und nach Hause gingen. Da Alf und die fünf Freunde dieselbe Richtung hatten, liefen sie ein Stück gemeinsam. Alle Peter bringen richtig Stimmung in das verschlafene Kirin, mhm. oder? Ja, er gehört jetzt schon zu meinen Lieblingsnachbarn. Zu meinen auch. Nur ob ich Fischbrötchen bei ihm kaufen würde, weiß ich noch nicht. Fisch? Wieso spricht denn dagegen? Naja, mein Vater sagt, was die Ware angeht, könne man alle Peter nicht trauen. Oh. Was? Hm. Wie kommt er darauf? Naja, er hat sich mit Mr. Heddock unterhalten. Du meinst den Fischhändler auf dem Markt? Genau. Und der meint, Seemänner wissen zwar alles über das Meer, ja. deshalb müssen sie aber nicht unbedingt wissen, wie man mit Fischen umgeht. Hm. Hm. Was ist denn daran so schwierig? Naja, Fisch verdirbt sehr schnell. Genau. Und wenn er zu lange im Warm liegt, kann man eine Fischvergiftung bekommen. Zum Ach. Beispiel. Fisch kann auch giftig werden, wenn man ihn nicht richtig ausnimmt. Oh, aber dann kauft man am besten wirklich nur beim Fachmann, oder? Das ja. So. Ach, das ist doch pure Panikmache. Mr. of war bis jetzt der einzige Fischhändler in Köln. Hm. Der hat bestimmt nur Angst vor Konkurrenz. Tja, ich wollte es euch ja nur sagen. Okay. Ich muss jetzt hier lang. Gute ja. Nacht. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja. Danke. Jetzt aber schnell nach Hause. Los ins Bett. Oh je, ich träume heute Nacht bestimmt von Schiffen auf hoher See. Na, Hauptsache, du wirst nicht seekrank. Ja. <lacht> Am nächsten Morgen beschlossen die fünf Freunde, mit dem Boot zur Felseninsel zu rudern. Gleich Nach dem Frühstück brachen sie zum Hafen auf, wo das Ruderboot von George im Wasser lag. Es war noch sehr früh und die Straße fast leer. Hier und da entdeckten sie Plakate, die auf das neue Fischgeschäft hinwiesen. Alle Peter ist ja sehr geschäftstüchtig. Da ist schon wieder ein Plakat von ihm. Und er hat seinen Laden auch schon aufgemacht. Alle, frische Alle. schon Heimort, alles frisch. Morgen, alle Peter. Morgen, ihr könnt einfach Peter zu mir sagen. Okay. So früh schon auf dem Wein. Wo soll's denn hingehen? Auf die Felseninsel. Die gehört mir nämlich ganz persönlich. So, so. Oh, da braucht ihr doch bestimmt noch Proviant. <lacht> Nein, danke. Wir haben die ganze Tasche voller Sandwiches von Tante Fanny. Aber ein Fischbrötchen ist noch nicht dabei. Oh, ja, dann sollst du gleich eins, eins haben. Wirklich? Ja, mal hier fix und fertig vorbereitet. Und da, du bekommst eins zum Kosten, gratis. Aber Dick hat gerade erst gefrühstückt. Das macht doch nichts. Kosten kann man immer. <lacht> Dankeschön. Aber mit oh. dem größten Vergnügen seid schön vorsichtig auf dem Wasser. Ihr wisst, das Meer hat seine Tücken. Ja, klar doch. Das machen wir. <lacht> Bis später. Timmy, los, komm. Dick, du hast aber schon gehört, wovor uns Alf gewarnt hat, oder? Ich weiß vor allem, was George davon hält. Pure Panik machen. Was ist denn los, Timmy? Die Freunde waren weitergegangen und Dick versuchte im Gehen in sein Fischbrötchen zu beißen was ihm jedoch nicht gelang, denn Timmy führte sich sehr seltsam auf. Er bellte aufgeregt und dann sprang er so wild an Dick hoch, dass der mit den Armen ruderte und das Brötchen fallen ließ. Oh, was soll das, Timmy? Na toll, jetzt liegt mein zweites Frühstück auf der Straße. Was war das, Timmy? Oh. Mensch, das Brötchen müssen wir jetzt wegwerfen. Hm. Oh, uh, das riecht aber seltsam. Ja? Riech mal dick, findest du nicht auch? Ich dachte, Fisch riecht nun mal so. Hatte Alf vielleicht doch recht mit seinen Warnungen? Äh, gib mal her, George. Ja, hier. Komisch, uh, oder? Ja, also frischer Fisch riecht anders. Heißt das, Aale Peter hat mir alten Fisch geschenkt? Da will ich mich aber beschweren. Na, zumindest müssen wir ihm Bescheid sagen. Vielleicht ist ihm ja noch gar nicht aufgefallen, dass der Fisch nicht in Ordnung ist. Okay, gehen wir zurück. Es sind ja nur ein paar Schritte. Peter, wo bist du denn? Er hockt da unten, hinter seinem Kühlregal. Er schon zugenäht. Wie konnte das denn passieren? Ich muss den Jungen warnen. Hallo, Peter. Ah, da seid ihr ja schon. Ganz genau. Und, und zwar, weil ich mich beschweren muss. Ich, ich weiß, ich weiß der, der Fisch ist bestimmt schlecht. Der Stecker vom Kühlregal war heute Nacht nicht in der Steckdose. Oh nein. Das habe ich gerade erst entdeckt. Aber Fisch muss doch ununterbrochen gekühlt werden, oder nicht? Ja, eben. Die ganze Ware im Kühlregal ist verdorben. Du hast doch hoffentlich noch nichts von dem Fisch gegessen, Dick. Nein, habe ich nicht. Timmy, sei Dank. Bin ich aber froh. Ja, und ich erst. Aber wer zieht denn so einen wichtigen Stecker aus der Steckdose? Hm. Du meinst, das macht jemand mit Absicht? Nein, das glaube ich nicht. Das ist bestimmt aus Versehen passiert, als die Leute die Stühle wieder reingeräumt haben. Die Ware könnte ich jedenfalls wegschmeißen. Hm. Die hat doch bestimmt viel Geld gekostet. Pfeife auf's Geld. Hauptsache dick ist nichts passiert. Können wir dir nicht irgendwie helfen, Peter? <lacht> ja, ja, ja. Ihr könnt meine Sorgen mir überlassen und stattdessen eure Ferien genießen. Macht euch einen schönen Tag. Na gut. Also bis später. <lacht> Geplant ruderten die Freunde zur Felseninsel. Um Alepeter doch ein bisschen zu helfen, warfen sie eine Angel aus, die sie abwechselnd bewachten. Bis zum Abend hatten sie drei Makrelen gefangen, die sie Ahlepeter mitbrachten. Der hatte inzwischen einen frischen Fang von Alfs Vater bekommen und bis auf die letzte Sprotte verkauft. So gingen die Freunde beruhigt nach Hause. Auf dem Weg fiel Julian etwas Merkwürdiges auf. Ja? Täusche ich mich oder hängt da heute Morgen noch ein Plakat von Peters Fischgeschäft? Oh, stimmt. Oh, Mensch, das hat jemand abgerissen. Oder? Hier sieht man noch eine Ecke, die hängen geblieben ist. Guck mal. Stimmt. Ich glaube, hier drüben war auch noch eins, das jetzt weg ist. Wozu reißt man denn Werbeplakate ab? Zieh mal einer an. Hm? Seht ihr den Mann da drüben? Ja. Wenn das mal kein Zufall ist. Hm? Er klebt Plakate. Kennst du den George? Und ob? Das ist Mr. Haddock. Der Fischhändler vom Markt, der bisher als einziger Fisch verkauft hat? Ganz genau. Hm. Und die Plakate sind bestimmt für sein Geschäft. Na, den knöpfe ich mir vor. Warte doch, George! Moment mal! Mr. Haddock! Was machen Sie da? Was? Das ist doch unfair! Was willst du denn von mir? Wieso haben Sie die Plakate von Alepeter abgerissen? Wovon redest du? Ja, naja, aber das ist doch komisch, dass Sie Ihre Plakate ausgerechnet jetzt kleben, wo die Plakate von Alepeter alle verschwunden sind. Mhm. Aber das ist doch ganz anders. Als ich gesehen habe, dass mein Kollege Plakate verteilt, dachte ich, dass das eine gute Idee ist und wollte dasselbe machen. Ich wundere mich auch, dass seine nicht mehr da sind. Das hätte ich an ihrer Stelle jetzt auch gesagt. Also, was wollt ihr mir denn unterstellen? Ihr hört ja nicht längst ins Bett. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Na los! Ich fürchte, du hast deine Schlüsse ein wenig zu schnell gezogen, George. Es gibt zumindest keine Beweise dafür, dass Mr. Heddock Peters Plakate entfernt hat. Mm -mm. Na ja, aber das liegt doch nahe. Also, was haltet ihr davon, wenn wir morgen einfach neue Plakate von Peter verteilen? Gute Idee. Ein zweites Mal wird der Plakatedieb sie bestimmt nicht abreißen. Wer auch immer das war. Mhm, so machen wir es. Aber jetzt erst mal ab in die Haier. Oh, ja, ich bin auch wieder Lust. Komm, Jimmy komm. Zum Glück hatte Peter noch genug Plakate, die sie in Kirin verteilen konnten. Schon gegen Mittag waren die Freunde damit fertig und brachten ihm ein paar Utensilien zurück. Wir sind wieder da. Plakate sind alle verteilt. Ihr seid ja wirklich von der schnellen Truppe. Hm? Hier ist das Klebeband. Und hier die Schere. Danke, aber George, deinen Hund musst du draußen lassen. Du bist in einem Fischgeschäft. Hier herrschen die schärfsten Hygienevorschriften. Ja, klar. Sorry. Komm, Timmy. Na, komm schon. Ja, was hast du denn? Timmy, was hast du denn bloß? Was ist denn Ann? Eine Maus! Was? Der, der andere Wand ist eine Maus ja. lang gelaufen. Wirklich, George, raus mit dem Hund. Du musst sofort die Tür abschließen. Und dann müssen wir die Maus finden. Ich gehe mit Timmy raus. Wir sind draußen. Kommst du abschließen, Peter? Ja, gut, gut, gut, gut. Gut. Also, wir müssen uns den ganzen Laden vorknöpfen. Aha. Ähm, was ist denn so schlimm an einer Maus? Mäuse können Krankheiten übertragen. Oh. Und wenn sich Mäuse hier einnisten, ist das ein Zeichen dafür, dass der Laden nicht picobello sauber ist. Verstehe. Wenn das jemand mitbekommt, kann ich dicht machen. Und äh, woran erkennt man, dass sich Mäuse eingenistet haben? Sie hinterlassen Kot. Kleine schwarze Stifte, höchstens 2 Zentimeter lang. Je mehr wir davon finden, umso wahrscheinlicher ist, dass sich hier irgendwo ein Mäusenest befindet. Aha. Na, dann hoffen wir mal, das Tierchen hat sich nur hierher verlaufen. Ähm, teilen wir uns auf? Ja, ich übernehme den Verkaufsraum. Und ich den Platz um das Kühlregal herum. Gut, dann schaue ich im Lager nach und du, Julian, kontrollierst den Thekenbereich. Ja, okay. Na, dann los. »Hier ist nichts!« hm. Sie schauten in jede Ecke und drehten jeden Gegenstand um. Von den gefürchteten Mäusespuren fanden sie gerade mal zwei. Hinter der Theke schreckte Julien die Maus auf, die nun durch den Laden sauste. Mit Hilfe eines Eimers versuchten sie, das Tier zu fangen. Wobei George und Dick sich eine Kehrschaufel und einen Handfeger schnappten und das Mäuschen in die Richtung des Eimers trieben, den Julien der Maus entgegenhielt. Da kommt sie, Julien! Hier lang, hier lang! Jetzt ist sie vorbeigeflitzt! Da ja, komm schon! Halt! Na los, hier! Nein, nein, nein, da sollst du lang! Da! Warte. So. Okay. Na los, schön hierher. Achtung, Julian! Ja, na komm. Na, rein mit dir. Super. Gib mir das Kehrblechdeck, Dick, sonst springen sie wieder raus. Hier. Oh, Peter, wir haben die Maus! Wirklich? Sie ist hier im Eimer. Was machen wir jetzt mit ihr? Tja, ey. Ich würde sagen, ihr geht mit diesem Eimer ein ganz langes Stück spazieren und dann setzt ihr sie an die frische Luft. Okay. Ähm, Nanu, äh, da steht jemand vor der Tür. Das ist aber nicht Anne. Vielleicht ein ungeduldiger Kunde. Entschuldigung, im Moment habe ich geschlossen. Das ist auch gut so. Wir haben Informationen, dass in Ihrem Geschäft Mäuse sind. Wer sind Sie denn? Und woher wissen Sie das? Hygieneamt New Haven. Ein Kunde hat uns angerufen. Darf ich reinkommen? Aber selbstverständlich. Und was macht ihr hier, wenn ich fragen darf? Wir haben die Maus gerade gefangen. Aha. Aber jetzt verlasst bitte die Geschäftsräume. Die Maus lasst ihr vorerst hier. Und Sie schließen wieder ab. Selbstverständlich. Tschüss, Kinder. – Danke für eure Hilfe. – Gerne. Viel Glück. Ach, da seid ihr ja. – Hallo, mein Süßer. Hi. – Oh je. Armer Peter. Hoffentlich geht das gut. – Wer war das denn? – Jemand vom Hygieneamt. Oh. Wahrscheinlich wird jetzt noch mal der ganze Laden umgekrempelt. – Woher wusste das Hygieneamt aus New den denn von der Maus? – Angeblich hat sich ein Kunde gemeldet. Aber als wir die Maus entdeckt haben, da war doch gar kein Kunde im Laden. Mhm. Und Peter hat die Tür sofort abgeschlossen. Hast du jemanden von der Maus erzählt? Ey? Natürlich nicht. Es kamen zwar ein paar Leute, die einkaufen wollten, aber denen habe ich gesagt, dass Peter ein technisches Problem hat. Mir war schon klar, dass man so ein Missgeschick nicht an die große Glocke hängt. Na ja, also vielleicht war die Maus ja heute Morgen schon da und jemand hat sie gesehen und das Hygieneamt angerufen, ohne Peter davon zu erzählen. Hm. Das wäre aber ein ziemlich komisches Verhalten. Also, mein Kopf ist momentan so leer wie mein Magen. Da komme ich auf keinen klaren Gedanken mehr. Ja, kein Wunder. Wir haben seit heute Morgen nichts gegessen. Was haltet ihr von einer Pizza auf dem Marktplatz? Das ist eine Idee? Ja, gehen wir. Ja, du auch, Timmy. Während sie zwei Pizzen aufteilten und aßen, ließen ihnen die seltsamen Vorfälle um Alepeter keine Ruhe. Also, ähm, wenn man alles zusammennimmt, hat Alepeter in den letzten Tagen ganz schön viel Pech gehabt. Aha. Stimmt. Zuerst die Sache mit der Kühlsruhe und dem gezogenen Stecker, mhm. dann die abgerissenen Plakate. Und jetzt die Maus und der mysteriöse Anruf beim Hygieneamt. Und vielleicht irgendjemand hinter diesen Vorfällen steckt? Aber die Maus ist doch bestimmt aus Versehen in Peters' Laden gelaufen. Richtig. Und die Plakate, die wir heute Morgen geklebt haben, die hängen auch noch. Seht ihr? Da drüben da, das Das habe ich geklebt. Oh, stimmt. Aber sieh doch mal genau hin. Da hat jemand was drüber geschrieben. Wie, wirklich? Äh, was denn? Aha. Das sollten wir uns ansehen. Na klar. Auf dem Plakat war etwas mit einem dicken, schwarzen Filzstift geschrieben. Und nicht nur auf diesem. Alarmiert gingen die Freunde auch zu den anderen Plakaten, die sie verteilt hatten. Und überall fanden sie Schmierereien mit einer ziemlich wilden Handschrift. Die Buchstaben waren langgezogen und drängten nach vorne, als hätten sie es eilig. Und was sie ausdrückten, war so schlecht für Alepeter, dass die Freunde alle Plakate wieder abnahmen. So, das dürfte das letzte Plakat sein. Oh, wer hat das bloß geschrieben? Vorsicht, Fischvergiftung. Achtung, Mäuse. Das sind doch eigentlich Dinge, von denen niemand wissen kann. Genau. Mhm. Die Sache mit dem schlechten Fischbrötchen, die haben doch nur wir mitbekommen. Sag mal, spioniert da etwa jemand bei Alepeter? Peter? Vielleicht steckt ja doch Mr. Haddock dahinter. Gehen wir mal zu seinem Geschäft. Vielleicht fällt uns was auf. Ja, gut. Und wir nehmen die Plakate mit. Hast okay. du? Ja, ja, hier. Das Geschäft von Mr. Heddock war voller Kundschaft. Neben der Ladentür hing eine grüne Tafel, auf die er seine Tagesangebote geschrieben hatte. Die Handschrift ähnelte allerdings nicht im geringsten der Schmiererei auf den Plakaten. Das konnte er also nicht gewesen sein. Ratlos gingen die Freunde zu Peter. Vielleicht hatte der ja eine Idee, wer ihn unbedingt ärgern wollte. Tja, da haben Sie Glück gehabt. Das Mäuschen hat sich wohl wirklich nur aus Versehen bei Ihnen verirrt. Ansonsten ist alles in Ordnung. Das möchte sein, gute Frau. Ich werde trotzdem mit zwei Wochen wiederkommen. Nur zur Sicherheit. Wie Sie meinen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, hallo Kinder. Ah. Hallo Peter. Hallo, hallo Peter. Hi. Das, das hat sich ja ganz gut angehört. Also kein Mäusenest? <lacht> Natürlich nicht. Bevor die sich einrichten, bin ich schon fünfmal mit dem Schrubber drüber. Hm. Ja, dann ist ja gut. Aber was macht ihr für Gesichter? Haben sie euch Regenwetter prophezeit? Schau dir mal deine Plakate an, Peter. Hier, wir mussten sie wieder abnehmen. Ja. Da posaunt jemand dein Pech in alle Welt. Obwohl wir uns fragen, woher er von diesen Dingen überhaupt weiß. Genau. Achtung, Mäuse. Fischvergiftung. <lacht> Na sowas, aber das ist doch Schnee von gestern. Wie gut, dass ihr die abgemacht habt, Kinder. Ärgerst du dich denn gar nicht? Oh nein, aber das Leben ist viel zu kurz, um sich zu ärgern. Aber hast du eine Idee, wer das geschrieben haben könnte? Mr. Haddock war es jedenfalls nicht. Der hat eine andere Schrift. Hast du vielleicht irgendeinen Feind in Kiran? Einen Feind? Aber George, bin da erst zwei Wochen hier. Wie soll ich denn da schon einen Feind haben? Hm. Na, da hat bestimmt nur jemand seine schlechte Laune ausgetobt. Das wird gar nichts mit mir zu tun haben. Aber dieser Jemand fügt dir ziemlich großen Schaden zu. Mhm. Bei Mr. Haddock brummt der Laden und hier ist überhaupt niemand. Das wird schon. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Ähm, Lass mich raten, du holst dein Akkordeon. Genau. Und hier ist ein Stuhl. Und jetzt passt mal auf, wie schnell die Leute wieder kommen. Alle, Alle, Leute. Kriegt ihr alle Halle! Und zwar zum halben Preis! Oh! oh frische Haare! Kauft doch meine Laden mehr! Was singst du da? Alle Fische zum halben Preis? Ganz genau, seht ihr Kinder, es wirkt! Frischer Fisch zum halben Preis! Alle! Dorsche, Lachs, alles für die Hälfte zum oh. halben Preis. Echt alle Fische. Halb. Na sicher ran hier Leute. Heute ist Spartag bei Aale, Peter. Herein die Herrschaften. Jetzt regeln Sie doch nicht so. Gibt es hier was umsonst? Nein, <lacht> aber zum halben Preis. Ich oh. bin dabei. Ja, ich, <lacht> ich auch. Zum halben Preis. Ah. Ja, zum halben Preis. Da ist, ist jeder dabei. <lacht> Also eins muss man Peter lassen. Er lässt sich echt nicht klein kriegen. Ja, das stimmt. Aber mir gefällt trotzdem nicht, dass jemand so miese Stimmung gegen ihn macht. Mhm. Und das auch noch, ohne sich zu erkennen zu geben. Was machen wir jetzt eigentlich mit den Plakaten? Ein paar würde ich aufheben. Wer weiß, ob wir sie noch mal brauchen. Gute Idee. Und den Rest kannst du in den Papierkorb werfen. Der ist gleich hinter der Tür. Okay, bis gleich. Wer will noch mal, wer hat noch nicht ein Kilo Aal für 10... Dick ging in den Fischladen, der inzwischen voller Leute war. Als er die Plakate in den Papierkorb stopfen wollte, fiel ihm ein handgeschriebener Zettel auf, der schon darin lag. Die Schrift sah genauso aus wie die auf den Plakaten. Dick nahm den Zettel heraus und las. <lacht> Lange du nicht mehr? Bald wird dein Laden dicht gemacht. Peter! Hast du diesen Zettel gesehen? Der ist nicht umsonst im Papierkorb, Dick. Lass ihn da drin. So, gute Frau. Hier haben Sie ein Preis. Kilo. Ja. Aber Peter, sowas musst du doch ernst nehmen. Oh, wieso denn? Hier läuft doch alles bestens. Bitte sehr, einen Zehner, bitte. Aber. Dick, ich Dick du siehst doch, dass ich zu tun habe. Ich, ja, ich nehme auch noch einen. Na ein Kilo. gut. Kann ich auch einen Dorsch haben? Komm sofort, ja. Ich, ich nehme doch zwei Pfund. Oh. Ja. Also ich auch. Ja, also, ich <lacht> Nach eingehender Prüfung waren die Freunde sich ziemlich sicher, dass die Handschrift auf dem Zettel dieselbe war wie die auf den Plakaten. Und sie beschlossen, damit zur Polizei zu gehen. Constable Wilbert ließ sie hereinkommen, hörte ihnen zu und schaute sich alles genau an. Hm, ja, schön ist das nicht aber ich kann da nichts tun. Aber dieser unbekannte hat gedroht, Peters Laden zu schließen. Hm. Ja. Na ja, er hat geschrieben, dann wird dein Laden dicht gemacht. Mhm. Er, er selbst kann den Laden wahrscheinlich gar nicht schließen. Richtig. So etwas entscheidet ein Gericht oder das Hygieneamt. Ich würde sagen, da plusert sich jemand mächtig auf. Aber dafür werden wir nicht gleich eine Untersuchungskommission gründen. Und was ist mit den beschmierten Plakaten? Also, ja. das ist doch Sachbeschädigung. Schon. Genau. Der Täter muss doch bestraft werden. Ja, das stimmt. Aber auch solche Kritzeleien rechtfertigen noch kein polizeiliches Ermittlungsverfahren. Da sind wir auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Äh, eins von den Plakaten, das, das könnt ihr hier lassen. Hier, bitte. Wiedersehen, Constable. Wiedersehen. Wenn niemand etwas unternimmt, wird dieser Unbekannte doch immer weitermachen. Eben. Wer weiß, was er sich als nächstes ausdenkt. Was können wir denn tun, solange wir nicht wissen, wer das ist? Die Antwort steckt in deiner Frage, Dick. Aha. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Und dann wissen wir bestimmt besser, was wir tun können. Genau. Sag ich doch. Und wie kommen wir diesem unsichtbaren Schmierfink auf die Spur? Die deutlichste Spur, die er hinterlässt, ist seine Schrift. Das stimmt. Aber wie findet man die Handschrift eines Unbekannten? Tja, gute Frage. Man lässt seine Handschrift ja nicht auf der Straße liegen. Hm, auf der Straße nicht. Aber seht mal da drüben am Gartentor. Äh, äh, Vorsicht, bissiger Hund. Hm. Stimmt. Das ist handgeschrieben. Und das steht hier auch. Bitte keine Fahrräder am Zaun abstellen. Dort an der Tür ist auch eine Handschrift. Hm? Haxen abkratzen. Oh, stimmt. Na, seht ihr? Wir müssen also nur sehr aufmerksam durch Karen gehen und alles lesen, was von Hand geschrieben wurde. Oh, das hört sich nach einer ziemlich mühseligen Spurensuche an. Stimmt, aber es ist eine. Also los, auf geht's. Mhm. Es war erstaunlich, was die Leute so alles mit der Hand schreiben. Viele Tür- und Klingelschilder waren handgeschrieben. An den Briefkästen klebten Zettel mit der Bitte, keine Werbung einzuwerfen. An manchen Türen hingen Nachrichten wie Pakete beim Nachbarn abgeben. So kämmten die Freunde Straße um Straße durch. Doch fanden sie keine Handschrift, die wirklich genauso wie die auf dem Plakat war. Selbst bei einer ersten Ähnlichkeit stellte sich bald heraus, dass sich bestimmte Details voneinander unterschieden. Puh, das ist wirklich mühselig. Mhm. Wie viele Straßen von Köln haben wir denn schon geschafft? Naja, ich würde sagen, die Hälfte vielleicht. Die Hälfte? Wir können mit dieser Straße weitermachen. Mhm. Na los, gehen wir zur ersten Tür. Ja, Okay. Mhm. Also die Klingelschilder sind alle mit Maschine geschrieben. Gibt es sonst was Handschriftliches? Ich schau mal durchs Türglas. Aha. Warte. Achtung! Da kommt jemand! Darf ich fragen, zu wem ihr wollt? <lacht> zu niemandem. Wir suchen nur etwas. Was gibt es denn hier zu suchen? Jemand hat die Plakate von Alepeter verunstaltet und wir wollen die Handschrift des Übeltäters finden. Aber sonst habt ihr nichts zu tun? Sowas ist doch Sache der Polizei. Sie wartet aber auf Hinweise aus der Bevölkerung. Genau. Ach, pap. hier wird nicht rumgeschnüffelt. Macht euch woanders wichtig. Na los, geht schon. Ja, ist ja gut. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Also, sowas. Wieso hat er sich denn so aufgeregt? Vielleicht ist er ja der Unbekannte, den wir suchen. Ja, so ungefähr habe ich mir den zumindest vorgestellt. Ein echter Miesepeter. Ich glaube, er ist aus dem Auto dort gekommen. Vielleicht hat er da was Handschriftliches drin. Ja, schauen wir mal nach. Könnt ihr was erkennen? Nee. Nix. Oh, da ist ein Zettel. Ach, das ist nur eine Quittung. Ich glaube, ich spinne. Was wollt ihr an meinem Auto? Entschuldigung. Seht bloß zu, dass ihr Land gewinnt. Sonst werde ich noch richtig wütend. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon. Wiedersehen. Die Freunde liefen weg. Doch nur bis um die nächste Hausecke, hinter der sie der Mann nicht mehr sehen konnte. Von dort beobachteten sie, wie er einen Papierkorb in eine Papiertonne entleerte. Sobald der Mann wieder im Haus verschwunden war, rannte George los, um in den Papiercontainer zu schauen. Kaum hatte sie den Deckel angehoben, sah sie auch schon einen handgeschriebenen Zettel, schnappte ihn sich und eilte zurück zu ihren Freunden. Hier! Sag mal her! Der muss in seinem Papierkopf gewesen sein. Ein Einkaufszettel? Super! Und wo sie ist der Drohbrief? Hier! Lass mal sehen! Und? Uh, uh, die sind nicht gleich. Der schreibt ja ganz gedrungen. Mhm. Und mit runden Buchstaben. Tja, Fehlanzeige würde ich sagen. Also müssen wir weitersuchen. Aber es wird bald dunkel. Ach, naja, noch ist es nicht so weit. Na los. Mindestens diese Straße hier können wir uns noch vorknöpfen. Na okay. Ja, machen wir weiter. In dieser Straße standen kleine Mehrfamilienhäuser. Die Freunde prüften mehrere Klingelschilder, die mit Hand geschrieben waren. Eine der Haustüren war aus Glas und sie konnten die Briefkästen im Hausflur sehen. Da hängt ein Zettel über den Briefkästen. Seht ihr den? Ja, und der ist auf jeden Fall handgeschrieben. Lass sehen. Leute, das könnte vielleicht ein Treffer sein. Ja. Seht mal, die Buchstaben sind wie hier auf dem Zettel, langgezogen und neigen sich steil nach vorn. Aha, ja. Das haben wir bei anderen Schriften auch schon gedacht, aber dann gab es doch Unterschiede. Wir müssen diesen Zettel aus der Nähe sehen. Und wie willst du das anstellen? Die Tür ist zu. Ja, schon, aber wofür gibt es Tür so mal? Ich klinge mal. Du, du klingest bei Wildfremden? Julien! Warum sollen sie die aufmachen? Abwarten. Hallo, wer ist da? Äh, hallo, ich habe Infobriefe von der Post. Es geht um die neue Gebührenordnung. Alles klar, wirf sie in die Briefkästen. Dankeschön. Super. Wie gut, dass die Frau nicht selbst gekommen ist. Ich habe ja nicht umsonst die Klingel von ganz oben gedrückt. Also dann gehen wir mal zu diesen Zetteln. Okay. Ach du meine Güte, das hört sich ja nach Ärger an. Ab 21 Uhr herrscht in diesem Haus Nachtruhe. Mit fünf Ausrufezeichen. Als höflichen Hinweise kann man das nicht bezeichnen. Ja, und seht euch die einzelnen Buchstaben an. Aha. Hier der spitze Haken beim großen H. Aha. Da die Zacken beim kleinen M. Der I-Punkt als Strich. Das stimmt alles. Oh, Wahnsinn. Also, für mich sind die Schriften genau gleich. Hallo? Sucht ihr jemanden? Oh, äh, ähm, ja, äh, wissen Sie äh, wissen Sie zufällig, wer, wer, wer diesen Zettel geschrieben hat? Der? Der ist weggezogen zum Glück. Wir haben ganz vergessen, seinen blöden Zettel abzumachen. Ja, dann können wir das ja machen. Wieso sagen Sie denn, zum Glück? Der Mann hat sich wegen jeder Kleinigkeit aufgeregt wenn unsere Kinder mal laut geworden sind oder wenn wir Musik gemacht haben. Aber statt einfach mal bei uns zu klingeln, hat er immer seine blöden Zettel geschrieben. Aha. Wie hieß dieser Mann denn? Hammersmith. Aber warum sucht ihr den überhaupt? Ich glaube, wir haben ihn gerade gefunden. Verstehe ich nicht. Zumindest sind wir ihm ein ganzes Stück näher gekommen, wie es aussieht. Haben Sie vielen Dank. Ja, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Hallo. Timmy! Jede Wette, dass dieser Hammersmith Peters Plakate beschmiert hat. Genau! Zumindest scheint er eine deutliche Vorliebe für schriftliche Botschaften zu haben. Mhm. Und dazu noch dieselbe Schrift wie auf den Plakaten. Aber was soll denn dieser Mr. Hammersmith gegen alle Peter haben? Das wüsste ich auch gern. Wir müssen herausfinden, wohin er gezogen ist. Ja. Vielleicht steht er mit seiner neuen Adresse im Telefonbuch. Gute Idee. Tante Fanny hat bestimmt eins. Gehen wir nach Hause. Ja, ist ja sowieso schon dunkel. Mhm. Na los, komm, Timmy. Auf ihrem Weg kamen sie am Geschäft von Alepeter vorbei. Im Laden und in den beiden Wohnetagen darüber war kein Licht mehr zu sehen. Sag mal, sollen wir bei Peter klingeln und ihn fragen, ob er einen Mr. Hammersmith kennt? Doch, er schläft doch bestimmt schon. Er muss hier immer ganz früh raus. Ja, da hast du auch recht. Stimmt. Timmy, was ist denn? Bleib mal stehen. Was denn? Seht ihr den Mann da? Aha. Ja, der geht auf die Ladentür von Peter zu. Was will er denn da? Ist doch schon zu. Er fummelt an der Tür herum. Will er da etwa einbrechen? Das gibt's doch nicht. Hm. daraus wird aber nichts. Kommt mit. Okay, komm, Jenny. Hey, Sie! hey, Wenn Sie zur alle Peter wollen, müssen Sie früher kommen. Der hat jetzt schon zu. Was? Ach so, ja natürlich. Ja, dann komme ich morgen wieder. Sieht aus, als hätten wir gerade einen Einbruch verhindert. Mhm. Ja, und ich würde sehr gerne wissen, wer dieser Mann ist. Ja, ich auch. Dann gehen wir ihm nach. Aber Psst. leise? Ja. Okay. Von der Dunkelheit verborgen, folgten die Freunde dem verdächtigen Mann. Der ging die Straße entlang bog um eine Ecke und um eine weitere und näherte sich wieder Alepeters Ladentür. Dort angekommen, schaute er sich nach allen Seiten um und fing wieder an, am Türschloss herumzufummeln. Die Freunde verbargen sich hinter einem Gartenzaun und beobachteten ihn. Verflixt und zugenäht, das muss doch gehen. Also da gibt es wohl keinen Zweifel mehr. Der will bei alle einbrechen. Oh, das ist ja ein Ding. Die Tür scheint ein gutes Sicherheitsschloss zu haben. Es ist zwecklos. Na, warte. Ich finde schon was. Er gibt auf. Seht ihr? Jetzt geht er weg. Nein, er geht nicht weg. Er geht hinter das Haus. Mir nach, aber vorsichtig. Okay. Der Mann ging in den Hinterhof, wo sich die Haustür zu den Wohnungen über dem Laden befand. Vorsichtig schlichen die Freunde ihn nach und sahen, wie er einen Schlüssel aus seiner Jackentasche zog, die Tür öffnete, dahinter verschwand und sie wieder abschloss. Was war denn das jetzt? Wieso hat er einen Schlüssel für die Haustür? Vielleicht wohnt er hier. Ich dachte, hier wohnt nur alle, Peter eine zweite Wohnung. Mhm. Schauen wir mal auf das Klingelschild. Ja, da ist es. Das gibt es ja nicht. Hammersmith. Ach so. <lacht> äh, ich glaube, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Hammersmith, der Stingstiefel, der sich über jeden Lärm aufregt. Und ausgerechnet, der bekommt alle Peter zum Nachbarn. Und muss sich bis zum späten Abend Seemannslieder anhören. Deshalb hat er Peters Plakate beschmiert und diesen bösen Brief geschrieben. Und wer weiß, was noch alles auf sein Konto geht. Meinst du? Er hätte doch einfach mit Peter reden können. Aber du hast doch gehört, was sein ehemaliger Nachbar gesagt hat. Anstatt mal zu klingeln, hat er diese blöden Zettel geschrieben. Wir sollten Peter davon erzählen. Ja. Aber nicht jetzt. Er schläft bestimmt schon. Das hat doch bis morgen Zeit. Stimmt. Gehen wir erst mal nach Hause. – Okay. – Ich glaube, mein Bett hat schon große Sehnsucht nach mir. – Los, komm, Timmy. Timmy, was ist denn da? – Julian? – Ja? – Sag mal, hast du eine Taschenlampe dabei? Oh, – Ja, klar. Warte. Hier, George. D – Danke. Hat Timmy was aufgespürt? – Da ist ein Fleck. Auf der Schwelle der Ladentür war ein frischer Fleck. Es sah aus, als hätte Mr. Hammersmith dort etwas verschüttet. Anne nahm mit ihrem Taschentuch etwas von der Flüssigkeit auf. Als sie nach Hause kamen, war es so spät, dass Tante Fanny sie sofort und ohne Widerrede ins Bett scheuchte. Während julien Dick und Anne gleich einschliefen, wälzte sich George in ihrem Bett hin und her. Was für eine Flüssigkeit hatte Mr. Hammersmith dahinterlassen! Und was wollte er damit? Sobald George am nächsten Morgen Geräusche hörte, sprang sie aus dem Bett und lief zu ihrem Vater, Onkel Quentin, der als fleißiger Wissenschaftler schon in seinem Labor war. Das Taschentuch in der Hand erzählte sie ihm, warum sie unbedingt wissen musste, was es für eine Flüssigkeit enthielt. Ach, wir sind ganz sicher, dass dieser Mr. Hammersmith Peters Plakat beschmiert hat und diese bösen Briefe geschrieben hat. Ah ja. Ich befürchte, dass er noch Schlimmeres mit Peter vorhat. Also, Georgina, ich glaube zwar, dass du maßlos übertreibst, aber da du mich ohnehin so lange nerven wirst, bis du deinen Willen durchgesetzt hast, kannst du mir das Taschentuch auch gleich geben. Aber wenn ich es geprüft habe, lässt du mich in Ruhe, versprochen? Versprochen, hier. Okay. Onkel Quentin brauchte nur wenige Minuten, um herauszufinden, womit der Stoff des Taschentuches getränkt war. Das ist eine einfache Kochsalzlösung, allerdings eine sehr hochkonzentrierte. Oh nein, bestimmt will Mr. Hammersmith die Ware von Peter versalzen. Vater, kannst du nicht Concepter-Bilbert anrufen und ihm von deinem Laborergebnis erzählen? Dich nimmt er doch viel ernster als mich. Was hast du mir versprochen, George? dass ich dich nach dem Labortest in Ruhe lasse. Eben. Und wenn es wirklich so ist, wie du sagst, weiß ich nicht, ob alle Peter wirklich die Polizei braucht. Ihr solltet ihn warnen und dann sollten die beiden Nachbarn dringend einmal miteinander reden. Da hast du bestimmt recht, Vater. Julian, Dick, N. Aufstehen, los! Hopp, hopp! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Als die anderen drei von der Salzlösung hörten, zogen sie sich sofort an und gemeinsam stürmten sie los, um Ahle-Peter zu warnen. Am besten noch, bevor er seinen Laden öffnete. Schon bald waren sie in seiner Straße und sahen von Weitem, dass er gerade seine Ladentür aufschloss. Oh, super. Da kommen wir ja gerade rechtzeitig. Halt, bleib mal stehen. Was ist denn, George? Seht doch mal, wer da aus dem Hinterhof kommt. Oh, Mr. Hammersmith! Wir, wir müssen uns beeilen! Äh, nein, wartet! Wenn er wirklich etwas Böses vorhat, wäre es doch besser, wenn wir ihn auf frischer Tat ertappen. Noch hat er uns nicht bemerkt. Stimmt. Ja. Er hat gerade das Geschäft betreten. Beobachten wir ihn durchs Fenster. Aber so, dass er uns nicht sieht. Kommt! Okay. Hier, Herr Die Freunde duckten sich unter das Fenster des Fischgeschäftes und lugten vorsichtig in den Laden. Dort stand Mr. Hammersmith vor dem Kühlregal und schien etwas zu Peter zu sagen. Der verschwand daraufhin in seinem Lager, vermutlich um etwas zu holen. In diesem Moment drehte sich Mr. Hammersmith zum Kühlregal und zog eine Einwegspritze aus seiner Tasche. Vor ihm reihten sich Plastikschälchen mit Fischsalat aneinander. Mit der freien Hand zog er das erste Schälchen heraus. Seht ihr das? Ist wohl klar, was er vorhat. Er will die Schälchen mit Fischsalat versalzen. Da, er hebt schon den Deckel an. Nichts wie rein! Ja. Alles klar. Stopp, Mr. Hammersmith! Was? Mist! Oh, Haltet doch euren Köter fest! Timmy sprang an Mr. Hammersmith hoch und der ließ vor Schreck alles fallen, was er in den Händen hatte. Vom Lärm aufgeschreckt eilte Peter in den Verkaufsraum. Erstaunt blieb er vor Hammersmith stehen und sah auf die Spritze, die zwischen verstreuten Fischhappen auf dem Boden lag. Was ist denn hier los? Was ist das für eine Spritze? Mr. Hammersmith wollte deinen Fischsalat mit einer Kochsalzlösung ungenießbar machen. Das stimmt doch gar nicht. Timmy konnte ihn gerade noch rechtzeitig daran hindern. Mhm. Sieh mal, wie viel noch in dieser Spritze drin ist. Damit wollte er bestimmt deine gesamten Salatschälchen versalzen. Aber wieso? Können Sie mir das erklären, Mr. Hammersmith? Ich sag nichts dazu. Mr. Hammersmith ist auch der, der deine Plakate beschmiert hat. Und den bösen Brief hat er auch geschrieben. Wir können das beweisen. Mit einem Zettel, den er schon früher geschrieben hat. Mhm. Und vielleicht hat er dir sogar die Maus in den Laden geschmuggelt und anschließend das Hygieneamt angerufen. Mhm, das würde zumindest erklären, woher der Anrufer von der Maus wusste. Genau. Und kann es nicht auch sein, Mr. Hammersmith, dass Sie den Stecker aus dem Kühlregal gezogen haben? Das war ganz schön gemein. Ich hätte fast eine, eine Fischvergiftung bekommen. Du? Aber dir wollte ich doch gar nichts tun. Also, haben Sie den Stecker gezogen? <lacht> mhm. Ich glaube, das kannst du als ein Ja verstehen, Peter. Mhm. Aber was, was habe ich Ihnen denn getan? Na, nun sagen Sie es schon, Mr. Hammersmith. Ich ich sag gar nichts. Mit dem kann man doch sowieso nicht reden. Woher wollen Sie das denn wissen? Sie haben noch nicht ein einziges Mal, seit ich hier bin, ein Wort zu mir gesagt. Noch nicht einmal guten Tag. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Naja, also Peter, es ist so. Warte mal, Ann. Mr. Hammersmith kann doch sicher für sich selbst sprechen. Das würde ich auch besser finden. Ich auch. Also, Mr. Hammersmith, jetzt aber mal raus mit der Sprache. Also, ich habe ja wirklich nichts gegen Musik, aber den ganzen Tag draußen auf der Straße, man kann ja kein Fenster mehr aufmachen und dann noch bis spät in die Nacht. Das hat Sie gestört? Aber woher soll ich das denn wissen? Ich kann doch keine Gedanken lesen. Sowas gehört sich einfach nicht. Also, das tut mir leid, Mr. Hammersmith. Bisher haben sich die Leute immer über meinen Gesang gefreut. Aber klar, wenn es Sie stört, mache ich ab jetzt nur noch im Laden Musik. Bei geschlossenen Fenstern natürlich. Ach, das wäre aber schade. Oh. Ein bisschen Straßenmusik ist doch toll. Tja, Kinder. Aber meine Nachbarn muss ich schon Rücksicht nehmen. Hm. Also, also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Womit? Na, dass man mit ihnen reden kann. Aber wozu wurde die Sprache denn sonst erfunden? Also, ich will ja gar nicht, dass sie gar keine Musik mehr machen. Nur nicht den ganzen Tag, und schon gar nicht am späten Abend. Na, ich, ich denke, ich habe sie verstanden. Dann ist die Sache ja hoffentlich erledigt. Das sehe ich aber nicht so, Peter. Mr. Hammersmith hat die Gesundheit deiner Kunden aufs Spiel gesetzt. Ja, und seinetwegen ist ein Teil deiner Ware verdorben. Dafür hat er eigentlich eine Anzeige bei der Polizei verdient. Ganz genau. Ja, das stimmt. Oh nein, bitte nicht. Hm, eigentlich habt ihr recht, Kinder. Aber wie sollen wir denn gute Nachbarn werden, wenn ich vor Gericht ziehe? Ja, ähm Für die verdorbene Ware zahle ich natürlich Schadensersatz. Das lässt sich hören, Mr. Hammersniff. Und wenn Sie mir versprechen, dass Sie in Zukunft gleich Bescheid sagen, wenn Sie etwas stört, dann verzichte ich auf die Anzeige. Das verspreche ich. Handschlag? Handschlag. Na, wenn das nicht der Beginn einer guten Nachbarschaft ist. Tja, Timmy, da sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Und noch vor dem Frühstück. Was? Ihr habt noch nicht gefrühstückt? Nein. Dann gibt es jetzt aber eine Runde Lachsbrötchen. Hier. Mh, oh. <lacht> mmh, lecker. Mmh. Ach, ja. Vielen Dank, Peter. Ja. Mmh. Nun nehmen Sie doch auch eins, Mr. Hemmersmith. Mmh. Sind Sie denn gar nicht mehr böse auf mich? Wozu denn noch? Bin heilfroh, dass diese Sache jetzt aus der Welt ist. Also hat sie dich doch bedrückt. Ja, natürlich. Aber jetzt... Könnte ich vor Freude singen? Macht ihr mit? Ja, klar. Ja. Ich kann aber nicht so viele Lieder. Das hier kennt jeder. Ähm. My Bonnie is over the ocean. Oh ja, das kenne ich. Und Sie müssen auch mitsingen, Mr. Hammersmith. Genau. ja, oh, ja. das, das kenne ich. Aber warum nicht? My Bonnie is over the ocean. auf der Spur